Imperiul Iadului Pista 3 125 de kilograme, a zis micuțul îngrozit, tot puternic. mare noroc ai că mai trăiești. Te-au hrănit cu mâncare grasă, nu-i așa? A apucat brațul omului cu o afecțiune. Nu-ți face griji, amice, o să schimbăm noi viața curând. -o regim țeapă-n de pâine și apă și o groază de exerciții plăcute și sănătoase de jur împrejurul curții. O să ajungi grozav, amice, o să te aducem la 30 în cel mai scurt timp. Silfida de la Senelagăr, așa o să fii cunoscut după ce voi termina cu tine. Cam la vreo jumătate de kilometru de tabără, Luve a ordonat un alt popa scurt. Deținuții s-au prăgușit pe pământul mocilos. Noi ceilalți ne-am așezat pe bine sau am încercat să găsim un loc mai ferit în șanțul de la marginea șoselei. Din momentul acela eram sub observație constantă din lagăr și era esențial să terminăm marșul în ordine. Ne-am încolonat repede și am pornit din nou. Cântați!" a ordonat lăve și ascultători, am cântat. Am intrat în lagăr mai degrabă ca un regiment sac de elită, decât ca o gloată de vagabunzi ordinari cum eram. Cu colonelul von Genstein exista totdeauna posibilitatea să se întoarcă pe neașteptate, cu 24 de ore înainte de timpul stabilit și să înceapă să-și vâre nasul unde era cel mai puțin de dorit. După câte știam, ne putea urmări prin binoclu chiar în momentul acela. O făcuse și înainte și învățasem dintr-o experiență aspre că avea ochi de vulturi cu care vedea cea mai mică abatere disciplinară. Ne-am oprit în fața blocului companii întâi și noi recruți au fost lăsați încă două ore să înghețe în aer liber și sub ploaia biciuitoare. Numai atunci sergentul de stat major Hoffman s-a hotărât să iasă și să se uite la ei. Hoffman purta uniforma neagră a corpului de tankuri, deși, după câte știam noi, nu pusese în viața lui piciorul într-un tank. Biblia lui era manualul sergenților de stat major pe care îl căra cu el peste tot. Era atât de atașată de el, încât dacă îl ai fi luat, ar fi echivalent cu ai fi tras un glonț în inimă. A mers încet pe lângă coloana de voluntari, supunându l pe fiecare om unei priviri lungi și pătrunzătoare. Când a ajuns la ultimul din rând, a clătinat din cam încnit, cu aerul unuia care poartă pe umeri grijile întregii lunghi. Maimuțe, a zis de oră, îmi trimit o adunătură de maimuțe și așteaptă de la mine să fac oameni din ele. A urcat greu ei treptele și s-a postat pe ultima, cu picioarele desfăcute, având de o parte și de alta câte un protejat respectos. A privit în jos un rege la nenorocit adunătură de victime. Bine a zis, e în regulă, mi-ați spus să pe cap, ăsta e ghinionul meu. E destul să facă să vomite până și o pisică, dar eu nu o să mă plâng, și nici voi, dacă știți ce e bine pentru voi. Deschideți-vă gura prea larg și s-ar putea să devină foarte periculos aici, foarte periculos. S-a legănat ușor înainte, încercând să se balanseze pe vârful picioarelor. Îl văzuse pe colonel făcând-o de multe ori, dar s-a dovedit a nu-i fi atât de ușor pe cât părea. A revenit greu pe călcâie și și-a îndreptat spatele. De acum înainte a zbirat, veți avea doar un înger păzitor aici și acela sunt eu. Viața voastră este în mâinile mele și să nu uitați asta niciodată. Dacă voi decide că nu meritați aerul pe care îl respirați, atunci așa va fi. asta e soarta voastră. O meritați, înțelegeți? Și-a pus mâinile în șold. Sunteți de acord? Turma a behăit în cor, încuvințând din capetele lor obosite recunoașterea puterii lui absolute. Ce altceva puteau face sărmanele oi? Mulți dintre ei să soldați înainte, câțiva fuseseră chiar generali și nici în cele mai urâte vise ale lor nu și-ar fi putut imagina o asemenea primire. Batalionul 999 era notoriu, dar niciodată înainte realitatea nu se dovedise a fi atât de îngrozitoare față de așteptări. Probabil în acel moment li s-au fi părut că acesta era, la urma urmei, sensul expresiei o soartă mai rea decât moartea. Hoffman a continuat cu discursul său de primire. Începând de azi, Compania 15 va fi atașată regimentului al șaptelea de tankuri și tot ce pot spune este Dumnezeu să ne ajute pe toți. Îmi vine rău la stomac, mă doare drept aici, la măruntaie. Când mă gândesc că armata germană va fi contaminată de paraziți ca voi. Și-a schimbat poziția și a privit în jos sever și disprețuitor. Nu mă plâng, a zis, vă spun doar ce simt. N-aș vrea să existe vreo neînțelegere în viitor. Prin de recunoștință, au dat glas mulțumirilor lor pentru acest act de generozitate. Aici, în Senelagăr, a continuat Hoffman, nu contează ce ai fost în trecut. Un furisit de general sau un nenoroci de măturător. Din acest moment, sunteți toți egali, toți sunteți gunoi. Toți vă târâți în aceeași băltoacă de noroi și vă puteți considera fericiți, că Führerul e mai bun la inimă decât mine, pentru că dacă ar fi după mine, v-aș trimite direct la Abator, unde vă este locul. A aruncat o privire la o faie de hârtie pe care o ținea în mână. Văd că avem doi generali printre noi, doi generali, un colonel și doi capitani de cavalerie. asta e frumos! Într-adevăr frumos, îmi place puțină calitate. Asta ridică prestigiul instituției. Mă simt bine când văd un general în patru labe curățind latrina. Mă simt într-adevăr mulțumit. Mă... Hoffman s-a oprit brusc în mijlocul propoziției. Olzări se cu coada ochiului pe sergentul Wolf, rezemat de un stâlp de felinar, cu câinii, ascultându-i discursul. Wolf zâmbea ironic. Chiar și câinii păreau că rânjesc. Obrajii lui Hoffman au început să se coloreze. Wolf era unul dintre oamenii de care se temea cel mai mult. Nu se putea decide într totul pe care îl ura cel mai mult, pe porta sau pe Wolf. În general, pe porta, dar în acest moment, pe sergentul Wolf. S-a întors furios spre el. De ce umbli hai hui pe aici? Nu poți găsi ceva mai bun de făcut? Zâmbetul lui Wolf s-a lărgit într-un rânjet. Unul dintre câini a început să-și miște coada încet. Mă distrez și eu, a zis Wolf, apreciezi totdeauna un spectacol de comedie bun. S-a deslipit de de felinar. Cine-ți scrie scenariile? a întrebat. Ai primit bani buni pentru ele în civilie Ea-i face pe oameni să râdă până le-ar curge lacrimile pe picioare în jos. Fața lui Hoffman a devenit ca o roșie prea coaptă. Să umilești un sergent prusac în fața unui grup de criminali. Unde n-ai baducea războiul? Sergent Wolf, a zis, cu demnitatea pe care a mai reușit să-și o adune. Voi considera de datoria mea să raportez aceste remarci. Te-a bătut din drum în adins ca să insulți onoarea unui suboficer. Onoarea, a zis Wolf, ce onoare! A clătina din cap, la sub alta, n-ai nicio dovadă grăitoare. Îți amintești, a zis Rudendorf. mai jos de gradul de locotenent nu există onoare. Așa că nu mai face pe și vezi de treabă. A plecat cu cei doi câini, mergând în buiestru în urma lui. Hoffman s-a întors furios la turma lui. I-a privit atent printre lamele plapelor, cercetându-le fețele doar, doar va descoperi cel mai mic semn de zâmbet. Dar ei i-au întors privirea cu un devotament posumărât și indiferent. Nu-și puteau permite să se amuze. Bine, a zis Hoffman, e în regulă. Asta mă aduce la următorul punct. Pe o tablă în biroul meu se găsește o listă în care sunt trecute reguli, drepturi și îndatoriri. În cea mai mare parte îndatoriri, învață-le pe de rost. Viața voastră depinde de ele. Eu am ochii la ceafă și am ochii la fund. Aici nu se întâmplă nimic ca eu să nu știu. Oricine încearcă să încalce regulamentul e un om mort. E clar? Corul s-a grăbit să-l asigure că era, iar Hoffman a apărut în cele din urmă mulțumit că îi supusese suficient voinței lui. Le-a comandat disprețuitor să rupă rândurile, iar ei, împleticindu-se, au intrat înăuntru din ploaie și s-au prăbușit pe saltele în grămezi de carne fără oase, îmbibate de apă. Au stat acolo până dimineața nehrăniți, nespălați, în hainele ude-loarcă. Viața la Senelagăr, dacă asta putea fi numită viață în sensul propriu al cuvântului, începea la ora a patru dimineața, cu cisme tropăini pe coridoare. Fluerături stridente și aspre completau deșteptarea oricui reușea să doarmă în ciuda zgomotelor nesfârșite ale ușilor trântite. Un suboficer german nu se apropie de o ușă în mod obișnuit. El nu apasă clanță și nu intră într-o încăpere cum ar putea intra o persoană normală cu mintea întreagă. Pentru el o ușă reprezintă o provocare irezistibilă. E izbită cu piciorul trântită, asaltată cu ură. Asta este destinația unei uși. Cea mai mare ambiție a unui subofițer, vrătnic de pâinea pe care o mănâncă, este să scoată o ușă din țâțând cu o singură lovitură de picior. Așa cum obișnuia porta să zică, în ochii lui Dumnezeu și a armatei prusa ce nimic nu este imposibil. De aceea, la ora 4 dimineața, fundațiile Senelagărului se cutremurau din cauza tropotului și a gălăgiei. Nici măcar porta, nu și-a putut face educația să doarmă în astfel de condiții. Peste tot soldații se aruncau la podea și după 5 minute, fiecare pat era un model de perfecțiune. Asta era disciplina locului. În secția ofițerilor, colonelul putea fi văzut în fiecare dimineață, făcând exerciții fizice pe melodia muzicei militare. Avea un număr exact de mișcări riguroase pe care le executa zilnic, cu o precizie plusacă. Totdeauna termina călărin calul mecanic, acompaniat de marșul regimentului 18 de husari. Pentru noi, drojdia societății, care luptam pentru existență, în camerele supraaglomerate ale barăcilor, tabloul era într-o câtva diferit. Labe scântite, atașate la picioare scheletice, traversau șovăitoare, podeaua de piatră, în căutarea unui centimetru pătrat de loc pentru a sta în picioare la ciuvete. Degetele de la picioarele goale erau strivite sub tălbi. Oamenii se înghesuiau și înjurau, iar sub umblau printre ei, accentuând zăpăceala. Totul era mereu în dezordine. Prea mulți oameni care încercau să fie în prea multe locuri în exact același timp și totul era făcut în pas alergător. Nu cred să fi văzut pe cineva vreodată umblând la pas prin senelagăr. Oriunde te duceai, mergeai la trap. După o vreme o făceai instinctiv. Era o cursă pentru supraviețuire și cei mai înceți o sfârșeau rău. Mișcă-te! Ridică-ți picioarele alea furisite unde crezi că te afli. Așa continua tot timpul. Ajungea să pătrundă atât de mult în om, încât după o vreme își impunea el însuși să se disciplineze în același mod, în care își rezolva propriile probleme. Mișcă-te! Ridică-ți picioarele alea furisite unde crezi că te afli. Unul dintre cei mai răi subofițeri de la Senelagări era Helmut, bucătarul companiei a cincea. Era cel mai nenorocit, bătău și lingău de funduri, ce noi recruta gestapul pentru agenții informatori. Helmut a aruncat, fără nicio justificare, o cană de cafea clocotită asupra lui Fischer, unul dintre cei mai docili, mai blâns la vorbă și mai bine intenționați oameni care au venit vreodată în batalionul 999. Probabil tocmai această docilitate a provocat atacul. Am observat că oamenii de teapa lui Helmut nu-i pot suferi pe cei blânzi și umili. Sermanul Fischer, înainte de a veni în iadul de la Senelager, fusese pastor. Își imaginase cu nevinovăție că, fiind un slujitor al lui Dumnezeu, se bucura de un fel de protecție divină și se ridicase la Anvon, denunțându-l pe Adolf Hitler și regimul nazist în fața unor enoriași care dispăruseră discret înainte de sfârșitul predicii. În aceeași noapte veniseră și l-arestaseră polițiștii în mantăi de piele. De atunci, pastorul Fischer trecuse printr-o serie de întâmplări, pentru care nicio învățătură din Biblie nu-l pregăti. Începuse la Bielefeld și continuase la Dacau, în aripa specială de torturi, rezervată pentru oamenii lui Dumnezeu. Situația cea mai grea fusese când îi arestase soția și cei trei copii și se ținuse ostatici, dacă au fusese nimic în comparație cu asta. Acum îl trimiseseră la senelagări și oameni ca Helmut îi turnau cafea crocotită peste degete pentru simpla plăcere de al auziții pând. Fisher, cum era firesc și-a tras mâinile opărite, scăpându-și din mână cana de tablă. Un torânt de lichid s-a revărsat pe cismele strălucitoare ale sergentului Helmut, sermanul Fischer. Dacă ar fi avut ceva mai multă experiență, ar fi rezistat, lăsându-se opărit până la os dacă ar fi fost necesar. Ar fi meritat pentru zilele binecuvântate de pace și liniște, pe care i ar fi adus în infirmerie. Dar Fischer era nepriceput, nu învățase cum să-și stăpânească reflexele. A acționat exact așa cum prevăzuse Helmut. În liniștea înfiorătoare care a urmat, Helmut a apucat o ală mare de fier și l-a izbit cu ea pe Fischer în cap. Noi am urmărit scena fără să scoatem o vorbă. Era comportamentul tipic de la Senelager. Țineți gura în orice împrejurare, n aici ce câștiga vorbind. Poate uram pe Helmut, dar în definitiv cine era pastorul Fischer? Pur și simplu un nou venit printre ceilalți trei sute. Nimeni nu avea de gând să-și riște viața pentru un predicator necunoscut. Helmut a aruncat-o la jos. A ieșit de după masă și a arătat cu degetul spre încălțămintea stropită. Hai, Popo, jos în genunchi și fă o rugăciune. Lungem cismele cu limba ta sfântă și pentru variație să vedem ceva cu adevărat umil. Fischer s-a lăsat încet jos și mie mi-a fost greu să-mi imaginez cum se va mai ridica. Era un om bătrân de 60 de ani, înfrânt și distrus prin tratamentul ce i se aplicase la Bielefeld și Dacau, și probabil avea o voință puternică de a trăi de rezista atâta. Și-a întins înainte gâtul uscățiv. Arăta ca o bucată de furtun uzat. Încet și anevoios și-a apropiat limba de vârful cizmei drepte a lui Helmut. Era un spectacol la care asistasem de atât de multe ori înainte, încât încetasem să-l mai considerăm degradant. Toți trecuserăm în prin asta, într-o perioadă sau alta, în cariera noastră militară. Învățai repede cum să țină buși scârba. Trebuia, dacă vrei să supraviețuiești. Dar era greu prima oară. Nici mie nu mi se păruse prea ușor, ca proaspăt recrută în regimentul. Când mi s-a ordonat să link copitele unui cal în fiecare dimineață timp de o săptămână Nu era surprinzător că Fischer făcea un așa mare caz din asta N-a fost deloc ajutat de șutul pe care i l-a tras în gură Helmut A căzut pe spate, scuipând sânge și bucăți de os Iar în acest timp, Helmut l-a izbit din nou în cap cu oala de cafea Acesta a fost sfârșitul distracției în dimineața aceea Helmut exagerase lucrurile ca de obicei, și încă o victimă a fost trimisă la infirmerie, în stare de inconștiență, ca să trăiască sau să moară, după cum doctorii socoteau de cuvință. Să moară, după toate probabilitățile. Un astfel de bătrân nu era de mare folos pentru nimeni. A căzut pe scări din cauza subnutriției în locul de detenție anterior. Până când raportul ajungea la locul anterior de detenție și până când cei de acolo tăgădeau cu fățărnicia acuzația ce li se aducea și hârtiile erau ștampilate și copiate în două și trei exemplare și în cele din urmă rătăcite prin măruntaiele unui mare butoi, victima era moartă și aruncată de atât de mult timp încât nimeni nu era în stare să-și aducă aminte cum arăta. După comedia de Music Hall a lui Helmut și a lui Fisher, ne-am apucat de ceea ce era numit eufemistic, ora de sport de dimineață. Nu trecea o zi fără un nenorocit care nu putea ține pasul să nu fie omorât cu lovituri de picioare sau pum și evacuat pe targă. Ora de sport de la Senelager era o probă de rezistență care l-ar fi dat gata pe cel mai bun atlet olimpic în plină formă. Dar când moartea este singura alternativă, e uimitor ce fapte poate fi forțat să facă un trup pe jumătate mort de foame. După o oră cu puncte negre dansând aiurea înaintea ochilor, cu sângele bătându-ți în urechi ca niște pistoane, cu plămânii umflându-se și coastele împordându-se, până pe punctul de a se rupe, supraviețuitorii erau trimiși în pas alergător să-și iau uniforma și armele dintr-o grămadă de comună. Cizme, vestoane, pantaloni, bonete, toate erau aruncate la întâmplare și fiecare om înhăța ce putea. Ideea era să iei câte un articol din toate în cel mai scurt timp posibil și nu conta dacă ți se potrivea sau nu ca măsură. Cele mai importante erau cizmele. Un om putea supraviețui cu un veston care nu se putea încheia, iar pantalonii și-i putea trage până sub soară, dar dacă se pomenea cu o cizmă mai mică cu două numere decât era piciorul lui, o încurca de-a binelea. Am cunoscut odată un biet nenorocit, care s-a pomenit cu două cizme pentru piciorul drept. După numai o jumătate de oră de marș, am ierdit-o, în timp ce undeva vreun imbecil nenorocit umbla probabil foarte fericit cu o cizmă stângă mare pe un picior drept mic, fără măcar să observe diferența. În aceeași dimineață în care a avut loc conflictul dintre pastorul Fischer și Helmut, ne-a mai distrat puțin martor al lui Jehova. Era prima lui zi în lagăr și a făcut senzație când a refuzat categoric să îmbrace uniforma. Colegul lui, un fost părgător, cum am aflat mai târziu, a făcut tot posibilul să-l convingă, dar articul s-a menținut pe poziție. Se părea că are anumite obiecții religioase față de uniforme în general și de uniforma germană în special. Cineva l-a întrebat de ce venise, în primul rând, la Senelager, dacă n-avea nicio intenție de a deveni soldat. S-a dovedit ca și în cazul multor altora că nu avusese o altă alternativă. Fie se angaja voluntar ca să lupte pentru patrie, fie stătea să vadă cum îi spânzură fratele mutilat cum era firesc s-a înrolat voluntar. Dar acum că era aici, nici căinii fioroși, nici subofițerii prusaci nu l-au putut forța să poarte uniforma aceea. I-au aruncat o grămadă de haine, dar el le-a lăsat să cadă jos, alegând dintre ele doar o salopetă verde pentru lucru. Restul, o manta verde, casca de oțel, boneta, centura cu cartușe, pușca... Masca de gaze și toate celelalte o mie și una de articole și articolașe pe care trebuia să le putem în spinare, l-a lăsat unde căzuseră. A făcut pur și simplu sul salopeta, a vârât-o sub braț și a pornit spre scări. Sergentul intendent și-a scos capul mare și roșu pe gemulețul de la magazie, holbându-se cu ochii de buldog la grămada de arme și haine aruncate. M-am gândit un moment plin de încântare, că era pe punctul de-i prezni o arteră principală. Mi-a surprins privirea plină de speranță și trist și-a lovit ușor capul cu un deget. Am văzut multe, a zis, dar n am crezut niciodată că va veni ziua când vor recruta nebuni. A venit la ușă și a urlat la picioarele martorului lui Jehova, în timp ce acestea dispăreau în sus pe scări. Hei tu, tu, cu nenorocitul ăla de nimb, unde n ba, crezi că mergi?" Omul s-a oprit în capul scărilor, încesantul să se uite la sergentul jignit. Înainte să-i poată răspunde ceva, a apărut mișcându-se greui sergentul major Mato cu devotamentul obișnuit de câine. Orice îndatorire care putea implica lovituri rapide de carate sau șuturi cu piciorul în burtă îl încânta. Ce se întâmplă, sergent? Pentru ce tot zgomotul ăsta? Cine face scandal? Sergentul a îndreptat un deget acuzator. Avem un nebun tâmpit în grijă. Crede că deja zboară prin cer și joacă leapșa cu îngerii. Zice că nu vrea să-și îmbrace uniforma. Martorul lui Jehova și-a popnit călcâiele. Doar salopeta a zis. N-am nimic împotrivă să pot salopeta. N-ai nimic împotrivă să porți salopeta, a repetat sergentul major Mator Jignit. În cameră s-a făcut tăcere. În toți anii cât fusese în armata germană, nu întâlnisem așa ceva. Am început să am un respect ascuns pentru matorii lui Jehova. Or fi fost ei nebuni, dar se părea că nu se dădeau bătuți în fața unui subofițer prusac. Nimic împotriva salopetei ai a zis Mato și a ridicat brusc mantaua aruncată, scuturând-o cum ar fi scuturat un șobolan. Ce s-a întâmplat cu restul uniformei? Nu-ți place culoarea sau ce? Nu-ți place croiala ei, Dumnezeule?" A zburit mantaua înapoi pe pădea, apoi a tras un șut de-a trimis-o în cealaltă parte a camerei. Ce crezi că e aici? O nenorocită de paradă de modă din Paris?" Ești aici ca să lupți în război, nu să te fandosești și să te plângi că nu-ți vin bine hainele. Îți place să stai toată ziua pe fundură la mare și gras, îndopându-te cu pâine și cârnații fiurerului, Și apoi ai nerușinarea să scâncești și să te plângi că nu-ți place cum arată uniforma? Domnule sergent, nu e vorba de aspectul uniformei, e vorba de întreaga atitudine față de război. Martorul lui Jehova s-a întors serios, cu fața spre înfuriatul mato. Întâmplător, sunt creștin. Să nu ucizi. Credința mea îmi interzice să pun mâna pe armă sau să port uniformă. Este foarte simplu." Omul s-a întors să plece. Mato a fost atât de repede sus pe scări, în spatele lui, încât părul a început să îi se zbârlească. L-a înșpăcat de umăr, l-a răsucit și i-a tras un șut în fund, încât l-a trimis peste balustradă cu capul în jos pe podea. Repede și în liniște, încăperea a rămas goală. Noi știam mult prea bine ce va urma, nu doream să stăm și să vedem. Ne-am bulucit cavitele într-un coridor afară. În spatele acelei uși închise, în încăperea care puțea a mosc, a praf și a transpirație de om, cumplita scenă era jucată până la sfârșitul, inevitabil. Am auzit vocea lui Mator ridicându-se până la un țipăt isteric înjurând Biblia pe martorii lui Jehova și biserica în general. L Am auzit replicile victimei, rostite încet, dar clar. Nu pot, sunt creștin, nu vreau să pun mâna pe armă, prefer să mor. Și noi știam cum știa și el că nu va mai ieși viu din camera aceea. L-am auzit pe mato descheindu-și centura grade piele și fără îndoială, Vârând catarama sub nasul omului, în timp ce rostea cuvintele familiare și lipsite de sens, Gotmit mit uns, Dumnezeu era cu noi. Sfânta armată germană și sfântul Führer își copiii nerecunoscători cu pâine și cârnați și totuși acest maniac se opunea și refuza să lupte. Am auzit prima presnitura puternică a centurii și lovitura cataramei pe fața victimei. Nu era doar mato, mai erau încă șase sergenți ca să-l ajute. Îl băteau pe rând, luându-se la întrecere să vadă care poate să-i provoace cea mai mare suferință sau care poate să producă cel mai lung și mai puternic țipăt de durere. Au trecut aproape 30 de minute înainte ca în cele din urmă să se lase o binecuvântată liniște peste cameră, iar noi am știut că suferința se terminase. Mai rămăsese doar o formă fără viață, căreia să-i tragă șuturi pe pădea. Acum nu-i mai puteau provoca nicio durere cu torturile lor demente. Au deschis ușile și ne-au chemat să-i scăpăm de cadavru. Un ochi îi ieșise din ormită și atârna la jumătatea obrazului. Unde fusese nasul se găsea o masă de carne stacojie. Gura era făcută zdrențe, iar gingiile sfâșiate. Am ridicat rămășițele unei ființe umane orgolioase și le-am aruncat afară pe fereastră. După ce podeaua a fost șter să ne-am continuat treburile zilei. Totul era absolut normal și în ordine. Un mort în plus care trebuia luat și înmormântat într-o groapă fără nume. Probabil a murit sub influența băuturii. A căzut de la fereastră într-o stare de inconștiință datorată alcoolului. Era uimitor de mare numărul deținuților de la Senelager, care cădeau de la fereastră datorită comei alcoolice. Asta se întâmpla în fiecare zi a săptămânii. Acasă nu se scria nimic. Soția, dacă avea soție, își tocea ghetele de piele umbrând de la un birocrat gras la altul. Dar niciunul nu putea să-i dea răspunsuri satisfăcătoare. Probabil nu vroiau nici măcar să încerce. În armata germană dispăreau mereu oameni. Cine să-și bată capul cu un martor al lui Jehova ucis? Am renunțat să ne mai gândim la această problemă și ne-am dus să-l ascultăm pe capitan, care își ținea discursul tradițional de primire a nou veniților sau ce mai rămăsese din nou veniți. Fischer era în infirmerie, iar martorul lui Jehova a mort și Dumnezeu știe cât să-și mai dăduseră sufletul în timpul nopții, sau aveau să dispară în cursul zilei. Sunteți aici, a zis capitanul cu zâmbetul lui amabil, prin grația lui Dumnezeu și a fiurerului. Aceasta este șansa voastră de a vă pocăi și a fi iertați. Să ștergeți păcatele trecutului și să începeți o viață nouă cu sufletul curat. Datoria noastră aici, la Senelager, este de a vă instrui să ajungeți soldați folositori și buni. Datoria voastră este de a coopera cu noi și de a vă arăta bunăvoința de a-l servi pe Führer, ca cetățeni loiali ai patriei, există mai multe modalități de a face aceasta. Ca să vă dau un exemplu, vă puteți oferi voluntari pentru misiuni speciale când ajungeți pe linia frontului. Firește a încheiat cu o mișcare dezaprobatoare a unei mâini elegante. Ne vom aștepta la mai mult din partea voastră decât de la camarazii voștri soldați. Așa e firesc, așa e drept și cum se cuvine. Voi aveți un trecut pe care trebuie să-l spășiți și voi. Domnule capitan, un tip masiv care, după cum umbla zvonul, fusese înainte de război un codoș vestit în Berlin, și-a zbălit mâna în sus și l-a întrerupt pe capitan în o elocinței. Domnule capitan, capitanul și-a îngăduit doar o ușoară încruntătură a frunții de alabastru pentru a-și arăta nemulțumirea. Da, băiete, ce este... Veselul Codoș a sărit în picioare, probabil știa la fel de bine ca oricare, că șansele de supraviețuire în batalionul 999 erau destul de slabe. Nu avea nimic de pierdut dacă îl căia pe capitan. Domnule capitan, poți să pun o întrebare?" a zis. Firește că poți," a răspuns capitanul descrețindu-și fruntea. Întreabă orice vrei, nu te întinde prea mult cu vorbele." Întrebarea omului a fost într-adevăr foarte simplă vroia să știe ce se va întâmpla dacă un infractor, cum era el, murea luptând pentru Führer, dovedindu-se un cetățean bun și loial al patriei. Îi se vor ierta faptele rele făcute în trecut? Atunci va fi considerat demn de reintra în armată ca un soldat cu drepturi de pline?